Индийски приказки. Градът на слоновете. Отдавна много отдавна, на брега на Ганг, свещената река на Индия, се издигаше един голям и хубав град, градът на слоновете. Неговите бели стени, ослепителни на слънцето, се открояваха върху прекрасната зеленина на градините, които се стелеха, докъдето поглед стига. Оризищата се редуваха с широките сенки на вековни дървета. Великолепните храсти с продълговат и блестящи листа бележеха тук там по тъмни петна в зеленината. През горещия сезон клоните на дърветата се отрупваха с златисти плодове, сладки и оханни. Отвъд ризищата по бреговете на реката се извисяваше гората, дълбока и тайнствена, гъмжаща от птици, насекоми, маймуни и змии. Водите на ганг, широка като море, миеха безмълвно стените на града. Улиците и уличките се съединяваха пред големите врати. През тях влизаше и излизаше пъстра и шумна тълпа, която се отдръпваше само когато минаваха слоновете. В далечината блестяха позлатените кубета на двореца. Същински град в града беше този дворец, съставен от многобройни беседки и сенчести дворове. В дъното на заобикалящата го градина се намираше оборът на стоте царски слона. Градът на слоновете можеше да бъде честит, но съвсем не беше така, неговият цар беше сляп. Какво бъдеще очакваше града? То се очертаваше доста мрачно. В продължение на много години градът бил управляван от травижна. Могъщ и разумен владетел, но злочест, той имал всъщност две момчета, от които първото, Дритаращра, се родило сляпо, а второто, Панду, било с крехко зраве. След смъртта на царя първородният му син не могъл да го наследи поради слепотата си. Така той се отказал от трона в полза на своя брат Панду, но последният, вече болен, умрял няколко години по-късно, като оставил трима сина, много малки, за да царуват. Тогава Дритараштра, слепият принц, трябвало въпреки своя недъг да хване по водите на управлението. И той също имал трима сина. И така един тревожен въпрос измъчваше сърцето на царя и прозорливостта на старейшините. Кой от честимата принца ще се възцари, когато настъпи часът? Дали ще бъде един от синовете на Панду или на Дритараштра? Всички се страхуваха да не избухнат кръвопролитни разпири между принцовете братовчеди. Обаче Дритараштра, следвайки съвета на мадреците, беше пожелал шесте момчета да живеят заедно и да получат еднакво възпитание. Така щяха да се обикнат като братя и привързаността помежду братовчедите щеше да бъде гаранция за бъдещия мир в царството. Ще се отстрани, мислеше царят, всяка завист и желание за властвуване на един или друг от тях. Един ден шестимата принца излязоха да се разходят в околностите на града. Те бяха хубави деца, весели и силни. Децата на Дритараштра се наричаха според възрастта им, Дурьодан, Дюсазана и Карна, децата на Панду, Юдиштира, Бехимасена и Арджуна. Както си играеха и тичаха, те излязоха на широка поляна. Бехимасена беше на 10 години, извънредно едър и силен за възрастта си. Той се търкулна в тревата и повика братята си, Юдиштира, Арджуна. Елате тука. Хайде да се борим. Тревата е толкова мека и свежа че ние в никакъв случай няма да се натъртим. А, не. Се провик на юдищира. Защо да се борим с тебе? Ти винаги побеждаваш. По-добре е да играем на топка. Предложението беше прието на драго сърце и от другите. Нямаха никакво желание да се борят с това лъвче Бехимасена, горд от победата си, той щеше да им се надсмива през целия ден. Застанаха на доста голямо разстояние един от друг и почнаха да си подхвърлят топката. Бехимасена се забавляваше, като объркваше играта, хвърляйки топката много силно и надалече. Арджуна, Юдиштира и Дорьодан, напротив, играеха с държано. Подир някое време Бехимасена запрати топката още по-силно, та Дорьодан трябваше доста да потича след нея, но тя падна точно в кладенеца, който се намираше недалеч. Е, доволен ли си сега? Викна раздразнен Дорьодан на замаяние от своето юначество Бехимасена. С не може никога да се играе. Децата се струпаха около кладенеца да гледат топката, която плаваше на дъното в черната вода. Ами сега, проплака Карна, най-малкото от децата на дритараща, какво ще правим? Голяма работа. Отвърна бе Химасена. Аз ще се спусна в кладенеца и ще извадя топката. Всъщност, той вече съжаляваше, че бе прекъснал играта с глупавата си постъпка и малко се срамуваше от укора, който се четеше в очите на другите. Не върши глупости, се намеси Юдищира, който беше сериозно момче. Струва ли си да се удавиш заради една топка? Имаме и друга. Докато се препираха така, децата забелязаха един човек. Той седеше с кръстосани крака, неподвижен и мълчалив, под сянката на едно голямо дървония грода. Те бяха много очудени, че не са го забелязали по-рано, и се досетиха, че Ебрамин, един от онези мъдреци, които се предават на съзерцание и на изучаване свещените закони. Браминът беше слаб, с лице обгоряло от слънцето. Дългите му посивели коси бяха сплетени на една плитка, завита отгоре на главата, като някой беден отчелник имаше на гърба си само една роба, пристегната в кръста. Той беше погълнат от съзерцание на един стълбец дим, който се издигаше пред него от купчина накладени съчки. Малките принцове се приближиха полека и поздравиха човека много почтително, като му се поклониха с събрани ръце пред челото. Браминът им хвърли изпитателен поглед и им се усмихна закачливо. Изглежда, че достоинството и смелостта на нашите деди малко ви липсват, каза той. Нима внуците на великия вици травирна се объват пред такава лека задача, каквато е да се извади една топка от кладенец. Момчетата опориха очи. Брамините никога не лъжат. Възможно ли беше да им се подиграва? Гласът на непознатия ги изтръгна от тези мисли. Ако направите това, което ви кажа, ще си върнете топката. Гледайте. Аз също ще хвърля моя пръстен в кладенеца и ще си го върна заедно с топката, без да си помръдна пръста. Децата гледаха брамина с зяпнали уста. Този човек не се шегуваше. Ето, че хвърли пръстена си в кладенеца. Мъдрецът продължи. Донесете ми четири стъбла от дива захарна тръстика и не ми се е по-нататък. Момчетата изтичаха до близката поляна и набраха от най-дългите и гъвкави тръстики. Върнаха се при брамина с цял сноп прави и лъскави стъбла. Давайки ги на мадреца, Юдищира му каза, ако успееш да извадиш от кладенеца топката и пръстена, ще те настаним в нашия дворец за цял живот. Браминът го загледа усмихнат, това момче с разумно лице, което можеше вече да взема решение като възрастен човек, му харесваше. После разгледа внимателно тръстиките и избра най-правите. Изпита гъвкавостта им, като ги извиваше силно и изведнъж ги пускаше. Тръстиките се изправяха, свистейки, бяха точно такива, каквито му трябваха. Той издала едната я заостри като стрела. Взела ка, който носеше със себе си, приближи се до кладенеца, нагласи стрелата и се прицели. Децата наблюдаваха мълчаливо брамина. Те се възхищаваха от неговите мускули, изпънати поради усилието. Трастиката свистя. Тя полетя към дъното на кладенеца, вдигайки бяла пяна, наниза пръстена и потъна в тинята. Браминът изпрати друга стрела, която се заби в първата, същото стори и с третата. После се наведе над кладенеца, хвана последната тръстика и измъкна и трите, забити една в друга. Върхът на първата беше задържал пръстена. Момчетата го гледаха с удивление. А сега какво ще сториш, за да извадиш нашата топка? Запитаха те. Вместо отговор браминът нагласи с сигурна ръка четвъртата тръстика и дълго се цели преди да я изстреля. Топката, ударена на подходящо място, се завъртя около себе си, удари се в стената на кладенеца и отскочи чак до ръба му. Необикновеният стрелец е хвана и я върна на нейните притежатели така естествено, сякаш това геройство за него беше проста игра. Младите принцове не можеха да се упомнят от изненада. Одан, най-големият от царските синове, му каза. Благодарим ти, мъдри брамине. Не бяхме виждали до сега подобно нещо. Всъщност, как ти е името? То нищо няма да ви каже, отвърна браминът, който се беше опътил да седне отново под дървото до огъня. Върнете се у вас. Разкажете на царя за вашето приключение. Опишете му моя вид. Царят ще разбере кой съм аз. Принцовете се сбогуваха с брамина и побързаха да се приберат, защото умиреха от желание да разкрият пред царя тази необикновена история. Учителят дрона, след като изслуша разказа им, царят размисли малко, после каза на своите деца. Само един човек в цяла Индия е способен на подобно геройство. Това е дрона, мъдрецът, който най-добре познава свещените закони, най-ловкият стрелец от всички времена, отидоха да намерят брамина и го доведоха пред царя. Той го запита, ти ли си учителят дрона? Да, отвърна браминът с поклон. Аз съм дрона, бъди добре дошъл, праведни брамине. Но кажи ми защо си напуснал своето уединение и си дошъл на брега на ганг? Велики дритараштра, започна дронаст и глас. Ти знаеш, че моят баща, прочутият учител Барадваджа ми оставив наследство, училището на училищата, горе в планината, на границата на Индия. Там преподавах мъдростта, на която той ме бе научил. Ови, един ден бях помамен от стремежа към великолепие, аз, който бях учил на мъдрост другите. Напуснах училището и тръгнах на път. Дълго вървях, много страдах. И ето ме тук. Аз искам само едно, мъдри и добри дритаръщра, да увелича блясъка на твоя град. Кажи ми, какво бих могъл да направя за тебе? Всичко, което притежаваме твое, можеш да разполагаш с него, му каза царят. Поверявам ти възпитанието на моите деца и на децата на брат ми Панду. Обучавай ги, научи ги на мъдрост и военно изкуство по такъв начин, че един измежду тях да стане принц силен и мъдър, който ще управлява нашия град. Така дрона стана учител на децата на Дритаръщра и на Панду. В училището на дрона малките принцове постигнаха за кратко време големи успехи. Но скоро превъзходството на децата на Панду над децата на царя се изяви. Любим ученик на дрона беше Арджуна. В няколко урока само той освои боравенето с лък. Момчето следеше внимателно своя учител и малко по малко откриваше тайните на неговия изключителен пламък. Юдиштира, Едро Русо момче сумно и приятно лице. Се отричи бързо в язденето на кон и карането на бойна колесница, но той обичаше преди всичко да слуша уроците на дрона. Бехимасена беше най-ненадежният ученик. Той се прозяваше или заспиваше в часовете по религия и морал, но дойдеше ли ред на игрите, да тичат, да скачат, да раздвижват мускулите си, той се развилняваше. Ядеше толкова, че сам поглъщаше повече храна, отколкото всичките членове на царското семейство, взети заедно. Беше станал същински великан с огромни ръце, които стискаха като клещи и одряха като чукове. Заради неуторимия му глад го бяха нарекли, вълчи търбух. Но Бехимасена не беше лош, напротив. Той раздаваше на бедните всичко, каквото имаше, и се притичваше на помощ на слабите, ако бяха тормозени от посилните. Обаче ревността като бурен пускаше корени в сърцата на царските синове и малко по-малко се превърна в ненавист. Дориодън имаше мъжествен характер, но беше гневлив и суров. Той се оставяше да бъде подведен от лошите съвети на брат си Дюсазана, който не пропускаше случай да причини зло на братовчедите си. Карна, най-малкият син на царя, колкото схватлив, толкова умен и хубав, би израснал в добри отношения с братовчедите си, ако Дюсазана не беше упражнил и върху него погубното си влияние. Усилията на учителя Дрона да въдвори разбирателство между учениците си бяха осъдени на провал. И винаги Бехимасена беше онзи, който предизвикваше крамулите. Прикъпане в басейна на палата, великанът, който обичаше също да се прави на шут, мяташе сред братовчерите си и ги подхващаше, сякаш бяха слабовати, или ги задържаше под водата, докато почнеха да се давят. Или пък, когато децата на царя се катереха по дърветата да берат плодове, Бехимасена се приближаваше незабелязано и раздрусваше стъблото с такъв мощен ритник, че неговите другари, изненадани от пласъка, падаха заедно с кошниците си. Ако протестираха, ако го заплашваха, той се смееше и ги предизвикваше на борба. Учениците на дрона бяха вече юноши. Един ден на Дюсазана, отекчен от безобразията на своя братовчет, хрумна дяволска мисъл. Той повика с братята си и ги запита, смятате ли още дълго да търпите тиранията на вълчият търбух? Дориодън и Карна загледаха брат си объркани, без да посмеят да му отвърнат. Дюсазана настоя, не ме гледайте така. Отговорете ми, ще ви бъде ли угодно веднъж за да свършим с вълчият търбух? Що за въпрос, разбира се, че да, отвърна докачен Дорьодан. Ти знаеш колко го ненавиждаме и колко щастливи ще бъдем да се отървем от него. Но кой ще има куража да го предизвика? Дори тримата заедно нищо не можем му стори. Зла усмивка се изписа върху устните на Дюсазана. Аз нямам силата на Бехимасена, нито твоята, мой храбри Дорьодан. Да не говорим за твоята. Мой боязливикарна, но аз имам нещо тук вътре, и той се почука с пръст по челото. От години обмислям едно отмъщение, да премахнем вълчият търбух и да накажем горделивостта на неговите братя. Е, добре, аз намерих начин, безшумен и чист. Вълчият търбух ще умре, но никой не ще може да ни заподозре. Слушайте добре. Утре ще потканим братовчедите си да направим една разходка до прама на кути, на ганг където баща ни заповяда да се построят новите басейни. Вълчият търбух сигурно ще приеме и ще подхване, както обикновено, своите предизвикателства. Но те ще му бъдат последните. След къпането той така ще обладне и ще излапа всичкото ядене, което му предложим. Аз ще се погрижа храната да е в изобилие, безспорно той ще се налапа до изнемога. След обяда ще отидем да си легнем в павильоните. Когато всички заспят, аз се нагърбвам да свърша с Бехимасена веднъж за винаги. За сега не ми трябва нищо друго освен вашето съгласие. На следния ден братовчедите тръгнаха за праманакоти, придружени от слуги, натоварени с много храна. Бехимасена, повесел и по-неуморен от всякога, се забавляваше, като скачаше във водата, надпреварваше се в плаване, събаряше братовчедите си в басейна. След банята той се почувствува гладен като вълк. Шесте момчета обядваха под сянката на едно дърво и се забавляваха. Бехимасена беше ненаситен, изпразваше цели гърнета с и поглъщаше кани с сома. Когато преглътна последната хапка и отпи последната глътка, той се повдигна, натъпкан до пръсване и полупиян. Клатушкайки се, влезе в един от павильоните, забеляза в полумръка едно легло и се строполи върху него, премрял от умора. Дюса за нахвърли доволен поглед към братята си. Всичко се развиваше, както бе предвидено. Юношите отидоха да се поизтегнат в другите павилиони и в палата на Праманакотина стана тишина. Тогава Дюсазана настана, приближи се безшумно до вратата на своя павилион, никой не се мяркаше. Той взе въжетата от здраво усукани ляни и се отправи с леки стъпки към павилиона на Бехимасена. След един последен поглед, хвърлен наоколо, Дюсазана се увери, че никой не го наблюдава и влезе. Великанът, изтегнат върху леглото, изглеждаше още по-голям, отпуснал покрай тялото си своите огромни ръце. Дюса за го загледа един миг, наистина, как да победиш такъв човек освен звероломство? Злосторникът се приближи до леглото се хидна усмивка. Не го застрашаваше никаква опасност. Дори шумът на стадо разбеснели се слонове не би събудил Бехимасена. И така той пристъпи и безкрайно предпазливо му около тялото на своя братовчет. Стегна добре въжетата около краката и ръцете, за да не може жертвата му да се раздвижи. После, събирайки всичките си сили, повдигна спящото тяло и го отнесе до буйната река, която течеше наблизо. Той го блъсна в дълбоките води и течението отнесе неговата жертва. Дюса за хвърли последен поглед и сигурен, че Бехимасена няма никаква надежда за спасение, се завърна. Братята и братовчерите му спяха дълбоко. Към заре слънце и уношите се приготвиха за връщане. Бехимасена го нямаше. Братята на злодея се преструваха, че нищо не забелязват и не задаваха никакви въпроси, за да не се събудят подозрение. Но когато юдищира се огледа наоколо и запита, Бехимасена дали спи още, кръвта му замръзна в жирите. Страхът на дюсазана се отвои, когато няколко мига по-късно видяха невероятно зрелище, самият Бехимасена, жив и здрав, излизаше от реката. Какво се беше случило? Студената вода го беше отрезвила изведнъж. И то достатъчно бързо, за да осъзнае какво му се бе случило. Той се предпазил да не се блъсне в скарите и със силно напрягане на мускулите най сетне не успял да се освободи от ляните, които го стягаха. Въжетата се бяха поддали на неговите усилия и освободен, той бе доплувал до брега и се бе отправил към Праманакути. Никой, като изключим виновника, никога не узна от какво ужасно покушение се бе отървал Бехимасена. Нал и Дамаянти освен боравенето с оръжие, учителят Дро наредуваше уроците си с фехтовка, с напътствия за добро в обществото и обяснение на антични митове. Един ден например, когато шестимата принца си почиваха след дълга и уморителна езда, той им разказа следната история. Имало едно време един млад цар, добър и храбър, който владеял една от най-богатите области на Индия. Той се наричал Нал и бил известен надалеч зад границите на своето царство не само със своята сърцатост и сила, но също чудната си красота. Когато се появявал сред хората, девойките, както богатите принцеси така и скромните селянки, въздишали, гледайки това съвършено лице. Но младият цар не хаял, или не му се нравило възхищението, което будел в женските сърца, и не се замислил да си избере съпруга. Славата на цар Нал прехвърлила планините, пресякла реките и стигнала до едно далечно царство, там живеела една принцеса също с несравнима красота и очарование. Това била принцеса Дамаянти, дъщеря на царя на видарба. Един ден, слушайки своите приятелки да пеят възхвали за цар Нал, тя го обикнала, без никога да го е виждала. По същото време храбриво и ни описали пред цар Нал прелестите на несравнимата Дамаянти, така, без да я е зърнал някога, и той, от своя страна, се влюбил в нея. Времето минавало. Дамаянти чезнела по своя далечен цар. Нал въздишал за принцесата на своите мечти. Една сутрин царят се бил уединил в дъното на парка в спокойно и тихо място, седнал на брега на малкото езеро, той размишлявал за несподелената любов, промъкнала се в сърцето му, гледал изумрудните води и се опитвал да си представи чертите на своята възлюбена. Изведнъж вниманието му било привлечено от появата на седем бели лебеда, които плували безшумно върху водното огледало. Лебедите се приближили до него и Нал, без сам да знае защо, хванал една от птиците най-хубавата и най-съвършената. Птицата, виждайки, че е загубена, започнала да ридае. Моля ти се, велики царю, не ми причинявай зло. Пуснеш ли ме на свобода, аз ще ти се отблагодаря. Ние, лебедите, разбираме тайните помисли на хората. Ако желаеш, аз ще прелетя чак до страната ви дарба и ще разкрия твоето сърце на принцеса Дамаянти. Нал, силно очуден и зашеметен, разтворил веднага ръце, Птицата излетяла високо в небето и се изгубила. Бърз като вятъра, лебедът стигнал до палата на Дамаянти и се спуснал в градината, където се разхождала принцесата, тъжна и замечтана, с сърце преизпълнено с любов към своя далечен принц. Лебедът се приближил и, и кратко казал, Дамаянти, носят ти вест от царнал. Нал. Той те обича и горещо те мори да го избереш за съпруг измежду всички принцове и царе на Индия. При тези думи принцесата премаляла от щастие. Ден и нощ мисляла само за своя цар. Радостта в сърцето и кратко била толкова голяма, че тя я доверявала на цветята, на птиците, на облаците, на вятъра. Нощем не можела да спи. Денем се оттегляла в самота. Губела сили и види му от любов. Царят, нейният баща, забелязал тази промяна. Загрижен за щастието на дъщеря си, той помислил, че тя вече е на възраст, в която трябва да срещне своя бъдещ съпруг. Решил да покани в палата всички индийски благородници. Така девойката би могла да се избере жених. Ако сърцето на дъщеря ми е вече заето, размишлявал царят, избраникът ще се намира сред поканените. При веста за празнеството в палата на видарба, на което принцесата щела да се избере съпруг, цар Но се отправил на път, съпроводен от блестяща свита. На средата на пътя се появили четирима души с величествена осанка, които само той могъл да разпознае. Нал открил веднага в тези внушителни образи най-могъщите божества на небето и на земята според индийската вяра, Индра, богът на бурята, бръдът гигант с рижави коси, държащ в ръка светкарица, Варуна, богът на слънцето, луната и звездите са спокойно сиещо лице, Агни, богът на огъня, целият блестящ от злато и яма, бог на смърта, заметнат с червено на метало, следван от две черни кучета, сяко с по четири очи, Нал коленичил с кръстени ръце. Пръв заговорил Индра, ние отиваме на празненството на принцеса Дамаянти да искаме ръката и кратко. Тя трябва да избере един от нас за съпруг. Ти ще известиш това. Нал, все така коленичил, се замолил. Всемогъщи богове, моля ви се, изберете други го завестител. Аз не мога да предам вашето желание на красивата Дамаянти. Как, ти дръзваш да откажеш? Го прекъснал Индра с грамотевичен глас. Това ни очудва. Ти винаги си зачитал волята на безсмъртните. Не дай спори. Отивай. Това е нашата заповед. Нал продължил пътя си в най-дълбока тега. Когато пристигнал в палата, видял принцесата, похубава, отколкото си я представял, и се почувствовал като подкосен, жената, за която толкова бил мечтал. Нямало да бъде негова съпруга. Девойката узнала с дълбока радост за пристигането на Нал, щом се появил пред нея. Дамаянти забелязала за червените му сълзи очи и обезпокоена го запитала за причината. Нал не могъл да не й предаде волята на боговете. Дамаянти не размишлявала дълго. «Слушай», казала тя. «Ти ми предаде тяхната поръка». «Значи си изпълнил дълга си. Аз не ще губя време, щом започне празникът, ще те обявя тържествено за мой съпруг. Другите женихи ще бъдат длъжни да се подчинят на моето решение». Боговете, защитници на справедливостта, сигурно не ще ме накажат за това, че съм опражнила най си право, така говорила смелата принцеса. Обаче в деня на празненството пред нея се явили петима принца, всичките с чертите на Нал. Дамаянти веднага разбрала, че Индра, Агни, Варума и Яма са взели образа на самия Нал, за да я объркат. Девойката се поколебала за миг, но се съвзела и им казала, "Семогъщи богове!» Аз винаги съм ви почитала в моите мисли, в сърцето и с делата си. Защо искате да ме измамите? Кажете ми кой е истинският нал? Аз го обичам и него съм избрала за съпруг. В свещените книги пише, че истината трябва да се тачи винаги и навсякъде. Аз казах истината. Върху нея се опират небето и земята. В нейно име ви моря да приемете отново божествения си вид, изпълнени с възхищение към девойката. Боговете приели блестящите си величествени образи. Варуна и кратко казал, благородно дете, бъди щастлива със съпруга, който си избрала. Ние ще благословим вашия съюз. Сватбата била отпразнувана с голямо веселие. Индра, Варуна, Агни и Яма се отправили към своите небесни владения. По пътя те срещнали Хари, духа на злото. Той бил научил с закъснение, че ти прави голям празник и се забързал към палата. Надявал се да пристигне на време за избора. Четиримата богове, виждайки го да тича като лут, когато сватбата била вече станала, избухнали в смях. Безполезно е да се трепеш, подкачил го яма. ти посочи избранника на сърцето си. Хари се спрял, обзет от гняв. Произнесал ужасно проклятие и предрекал, че човекът, оженен за принцесата, не ще може да живее в мир. Изминали месеци. Нал бил отвел своята съпруга в палата си и те били щастливи. Но уви, това блаженство не треяло дълго. Един ден царят изпаднал в дълбока печал, бродел из задите на своя палат тъжен, без да знае какво да прави. Събрани фокусници и танцувачки, но никой не успявал да извика усмивка на лицето му. Би могло да се каже, че вече нищо не го интересувало, когато един ден той пожелал да играе на зарове. Повикал по-малкия си брат Пюскара да изиграе една игра с него. Пюскара приел. Хали, духът на злото, не бил забравил клетвата си и влязал в сърцата на двамата братя, за да поведе горкия нал към гибел. Играта започнала. В началото залозите били скромни, една перла, едно украшение, един кон. Нал загубил перлата, украшението, коня. Подбуждан от несполуката и подтикван от духа, който го лишавал от разум, нал отвоил залога. И загубил още веднъж, с кръвя са ли очи отруил, пак загубил, 20 бойни слонове. Изревал той, хвърляйки заровете. загубил бойните слонове, сто от най-хубавите ми коне, загубил и стоте коня, сто от моите най-красиви рубини, загубил и рубините. Зарувете се търкаляли върху килима цялата нощ и на другия ден. На празно министрите и приближените на царя искали да отклонят двамата братя от тази пагубна игра. Те били обсебени от хали, никой не можел да ги спаси. Мълчалива и загрижена тълпа се била струпала под балконите на палата. Вече нищо не ти остана се провикнал тържествуващ Пюскара. Сам трябва да се оттеглиш. Не, изревал царят. Аз мога още да играя, имам царството си. Ако спечеля, ще ми върнеш всичкото богатство и ще ми дадеш твоето, ако изгубя, ще ме изгониш. Пюскара приел. Заровете били хвърлени. Нал загубил своето царство. Пюскара изгонил брат си и оповестил своята воля, който приюти Нал, ще бъде наказан със смърт. Нал и вярната му дамаянти си тръгнали и прекусили границата на царството. Един ден младите съпрузи навлезли в тъмна гора. Вървели с часове. Вили уморени и гладни. Птички прелетали пред тях и на Нал му хрумнало да убие няколко. Хвърлил дрехата си да не му пречи, но птичките я грабнали и отлетели с нея. «Ние сме като заровете, извикали те. Отнехме ти цялото богатство и царството. Сега ти отнасяме дори дрехата». Нал, уморен и обезкуражен, помолил Дамаянти да го остави и да се върне при своите родители. Сигурен съм, че някой зълдух ме преследва, и кратко казал той. «Трябва да съм сгрешил неволно. Ти достатъчно претегли заради мене. Върни се у вас». Но Дамаянти не искала да изостави своя съпруг. Нал си дал вид, че приема решението и кратко, но когато паднала нощта и маянти заспала, той станал тихо и я оставил. При първите проблясъци на зората младата жена се събудила и видяла, че е съвсем сама, викала Нал дълго и безнадежно, никой не й отвърнал. Тръгнала тя по безкрайните пътища и най-сепне, изтощена, стигнала в палата на своя баща, който я приял сърдечно. В това време Нал продължавал да броди из горите премрял от глад, целият в дрипи. Веднъж той видял да се издига пламък от един хръст и чул умоляващ глас. «Нал, нал, помогни ми!» Младият мъж се спуснал, стъпкал пламналите клонки и ги изгасил. Но кой го бил повикал на помощ? Нал се обледал наоколо и открил една малка змия, полуобгорена, която се извивала между още димящите въглени. Младият мъж махнал с досада, ето за кого е рискувал жив да изгори. За една змия, но влечубото се изправило и рекло. Ти ми спаси живота. Аз съм горски дух и искам да ти се отблагодаря. Какво бих могъл да сторя за тебе? Нал му разказал тъжната си история. Той спомена за да маянти, той не могъл да задържи сълзите си. Загубата на богатствата и трона не го вълнувала толкова, колкото разлъката с съпругата му. Тогава змията предложила, ако си съгласен, аз мога с едно ухапване да променя твоя изглед. Така ти ще можеш да живееш близо до твоята хубава дамаянти и никой, дори тя самата, не ще те познае. Младият мъж веднага приел и и дал да го охапе. Що мострите и кратко заби се забили в неговата плът, той почувствал вените му да се вледеняват. Обхванало го голяма слабост, гърбът му се превил, погледът му се замъглил, краката му затреперали. Когато се съвзел, си дал сметка, че изгледът му е променен, кожата му била станала потъмна, сманил се на ръст, косите му побелели. Сигурен, че вече е неузнаваем, той решил да отиде и намери съпругата си. Тръгнал на път и стигнал в палата на Видарба, където успял да се услови за гледач на слоновете. Един път на ден той виждал отдалеч своята дамаянти, която се разхождала самичка в парка. Всяка вечер нещастникът пеел на звездите своята тъжна песен. «Нощни птици и вие звезди, отешете душата страдална, която самотна се в мечти, и търси любимата печална». Дамаянти чула тази затрогваща песен и сърцето и се свило гласът на непознатия и се сторил близък. Къде го била чувала друг път? На следната вечер същата песен се разнесла в падъщия мрак. Кой бил нещастникът, който сякаш искал да повери на звездите своята голяма мъка? Дамаянти пожелала да разбере. Тя извикала прислужниците си и им наредила да търсят навсякъде неизвестния певец. Намери Ринал и го завери при принцесата. Разпитали го и той не могъл да скрие кой е. Дамаянти се хвърлила на врата му ридаеща и за чудо принцът приел веднага своя предишен образ. Пюскара като научил, че неговият брат е намерен, отишъл в царството Видарба, за да му върне трона и богатствата. Злата сила на Хари се разпръснала. Братята, разкаяни, се помирили. Нал се върнал в своето царство с съпругата си и дълго живели щастливи. Юдиштира, Арджуна... Бехимасена и техните братовчеди разбраха поуката от тази история, силата на верността е безгранична, заровете и хазартните игри са изкушенията на Хали, духа на злото. Голямата борба, времето течеше. Не беше далеч денят, в който дрона трябваше да се представи пред царя, за да му даде сметка за успехите на своите ученици. Една сутрин мадрецът нареди да забият в един от дворовете на палата Стълб, навърха на който да вържат жив Тогава извика юношите. Знатни принцове, им каза той, искам да подложа за последен път на изпитание вашата ловкост и в същото време да ви доверя една голяма истина. Той се обърна към юдищира. Приготви се. Юдищира нагласи стрелата и се прицели. Какво виждаш в този момент, мое дете? Го запита дрона. Виждам тебе, учителю, отвърна момчето, и виждам стълба и решуя да. Ти не ще улучиш целта, промърмори браминът. После извика. Стреляй! Стрелата профуча съвсем близко до главата на лешуяда, който изкръща пронизително, и другите принцове бяха извикани поред. Браминът им задаваше все същия въпрос и всичките отговаряха като юдищира. Те не улучваха целта. Последен беше повика на Рджуна. Обтегни лака си и ни кажи какво виждаш. Виждам главата на птицата. Стреляй тогава. Се провикна доволен учителят. Главата на лешуяда, отсечена внезапно, падна на няколко крачки от стълба. Дрона прегърна Арджуна и каза, ето на какво исках да ви науча, за да улучиш целта, трябва да гледаш само нея. След като отпрати юношите, дрона се яви пред царя. Велики царю, му каза той, аз изпълних задачата, с която ме натовари. Научих твоите деца, както и племенниците ти, на мъдрост и на тайните на военното изкуство. Ако позволиш, младите принцове ще дадат пред всички доказателство за своята ловкост. Мой верни приятелю, отвърна царят, ти знаеш как очаквах този час. Сляп съм и остарявам вече. Царството трябва да се предаде в млади и силни ръце. Аз обичам моите деца и моите племенници с едно и също чувство. Желая следователно царството да бъде управлявано от принца, чието физически качества се съчетават с мъдрост и великодушие. Това публично състезание ще ни позволи, на моите министри и на мен самия, да определим кой от принцовете е достоен да стане цар. Ти само определи деня, мястото и условията на състезанието. За място на състезанието дрона избра една широка поляна вън от града без дървета и храсти. Глъшата и те известиха за голямата борба в цялото царство. Около поляната кипяха приготовления. За царя и за благородните дами построиха трибуна, засенена с скъпи тъкани и послана с красиви килими и меки възглавници. Златни съдове бяха наредени за разхладителните напитки. Нарочни павилиони бяха отредени за брамините и войните от цялото царство. В околностите народът беше сковал бараки и опънал палатки, за да се подслони в очакване на забавленията. Можеше да се каже, че цял град беше изникнал, гъмжащ от хора, всички касти и всички цветове се срещаха там. В деня на празненството, щом се показа слънцето, огромна тълпа хора се струпа около поляната, за да си осигури най-добрите места. Брамините и войните се настаниха в определените за тях павилиони. За селените и крепостните се събираха на групи, където можеха, насядали на рогоски или дори направо на земята. Доста преди часа, определен за начало на състезанията, вече нямаше свободно място. Музиката на оркестрите и провикванията на тълпата се смесваха в весела бъркотия. На един от ходовете на оградата се появи царският кортеж. Възбудата сред тълпата нарасна, шумът се увеличи. Царят пристъпваше напред, облегнат на ръката на един от своите войни и заобикорен от министрите. Царица Гандари, неговата жена, и царица Кунти, вдовицата на Панду, следваха с придворните си дами. Щом владетелят и неговата свита заеха местата си в царския павилион, великолепно украсен с гирлянди, скъпоценни камъни и злато, учителят дрона излезе на поляната. Браминът имаше величествена осанка, сенежно белите му поси, напръскани с редки аромати, бяха сресани нагоре, Белият му брамински колан придържаше дългата чиста роба около бедрата. На врата му висеше гирлянда от светя. Присъствуващите се вдигнаха мълчаливо, изпълнени с почет и уважение. Дрона, изправен пред царския павильон, поткани другите монаси да изпеят заедно с него една призивна песен. След като бе изпълнен този обред, слугите остариха в едно определено място на поляната уражията, с които принцовете щяха да си послужат, цял арсенал от различни уражия, лъкове, колчани, боздубени, саби. С дълги овации бяха поздравени борците, щом се появиха. Дориодан вървеше на чело, следван от Юдиштира, Арджуна, Дюсазана, Бехимасена и Карна. Зрителите разпознаваха то един, то друг от младежите и съобщаваха имената на своите съседи. Работниците, седените, слугите се изправяха на пръсти, за да виждат по-добре. Принцовете, като стигнаха средата на поляната, обвиха с кожа лявата си ръка, за да я предпазят от остриятата на стрелите и от тетивата на лъка, подскачаха на място, за да разгреят мускулите си. После пуснаха няколко стрели за опит. При тяхното свистене присъствуващите, които не бяха предупредени, неволно се наведоха. Други, напротив, преценяваха като познавачи качествата на състезателите. През това време бяха изправени мишените на поляната. Принцовете заеха местата си. Учителят даде сигнал. Момците хванаха здраво своите лъкове, нагласиха стрелите и се прицелиха. Последва миг на мълчаливо очакване, после изведнъж избухнаха поздравления около арената. Шесте стрели се бяха забили в мишените и още трептяха. Състезанието бе започнало. Шесте колесници летяха бързи като светкавица право към целта. Колялата се въртяха около нагорещените от бързината главини и вдигаха облак от червен прах. Когато колесниците се намериха на желаното разстояние, принцовете шибнаха конете, покрити с пяна, после хванаха лъковете си и стреляха. Мишените, ударени точно в средата, се разклатиха от силата на удара. Радостен Вик се изтръгна от тълпата. Моментът на третото изпитание бе настъпил, то беше най-трудното. Трябваше да достигнат мишената с две стрели, преминавайки от един кон върху друг в галоп. Момците, целите напрашени и плувнали в пот, се метнаха на конете и зачакаха сигнала. Докато ездачите се подготвяха да тръгнат, над цялата арена се възцари тишина. Присъствуващите затаиха дъх. Ще успеят ли принцовете? При сигнала шесте коня се понесоха в галоп. Това бяха чистокръвни бегачи от Камбоджа, най-бързите в цялото царство. Отстрани препускаха шест други коня без ездачи. Принцовете трябваше да скочат върху тях при пърен бяг и в същото време да стрелят. Живият и отмерен галоп на конете караше земята да трепери. Приближиха мишените. В миг като по заповед, чута само от тях, принцовете се изправиха върху конете, хванаха лъковете си и приготвиха първата стрела. Втората беше готова в коланите им. Конете все препускаха с развети гриви от вятъра. Тогава момците, държейки се върху едното стреме, освободиха и другия си крак, пуснаха първата стрела, после втората и се намериха върху коня, който препускаше редом с тях. Когато прахът, вдигнат от бързия бяг, се поразне се, можаха да се видят 12 стреливше сте мишени. Викна възторг и избликна от тълпата. Брамините следяха с особен интерес опитите на принц Юдиштира, изящен, отмерени и пъргав, докато властното и борческо лице на Дориодан привличаше благоразположението на войните. След игрите на гърба на слон младите принцове се биха на дуел с Етагани. Хората сякаш присъствуваха не толкова на сурова борба, колкото на танц, изпълнен с хумор и грация. Зрелища и удари с остър меч се редуваха, изпълнени с ловкост. Дрона беше развълнуван и доволен. След общите състезания дойде ред на личните изпитания. По покана на своя учител Арджуна излезе сам в средата на арената и се качи на бойна колесница, запрегната с два буйни коня, които риеха земята. Изправиха мишената, един малък глиган от бронз, който се въртеше около уста си. Стрелецът от своята колесница в пълен бяг трябваше да му вкара 10 стрели в устата. Това беше изпитание достойно за любимия ученик на дрона. Всичките зрители се изправиха на крака. Кочиешат шиб на конете, които полетяха вихрено. Арджуна, без да изпуска подвижната мишена от очи, то се изправяше на колесницата, то се сгушваше или коленичеше, търсейки най-добрия ъгъл за стрелба. И после, бързо една стрела. Втора, трета, развълнувани поздравления, и десетте стрели бяха забити в устата на малкия глиган, който продължаваше да се върти. Колесницата се спря сред облак прах пред ложата на царя. Дритаръщра гледаше пред себе си със своите мъртви очи и следеше състезанието, воден от поздравленията на зрителите. Той промалви на дрона, който седеше близо до него, слава на храбрите войни от моето царство. Всичко бе преминало спокойно, празникът протичаше в ред извоодушевление. Но ненавистта, която кълнеше в сърцата на братовчедите, не закъсня да избухне. Когато поздравленията и виковете, предизвикани от ловкостта на Арджуна, стихнаха, Дрона покани дориодан и Бехимасена да премерят силите си в борба. Двамата младежи излязоха напред с гори гърди, носейки боздубените си на рамо, Дорьодън, горд и намръщен, Бехимасена, самохвалец и усмихнат. Гигантът бе поздравен сърдечно от децата, които се възхищаваха от колоса, едър и прав като дърво. Пристигнали, двамата борци, заеха отбранителна поза и почнаха да си разменят първите удари. Беше забранено да се удря по главата. Бехимасена беше силен, но по поподвижен, отскачаше и му даваше отпор. Удари валяха и от едната и от другата страна и някои причиняваха болка. Тълпата, разделена на две групи, крещеше и укуражаваше братовчедите. Подбуждани от зрителите, двамата борци се разгорещяваха все повече и повече и се ужесточаваха. Внезапно Бехимасена се подхлъзна. Дориодан понечи да се възползва от това. Той напрегна мускулите си, събра всичката си сила и се накани да нанесе страшен удар по главата на своя противник. Тръпка на ужас премина през тълпата. Бехимасена, опирайки се на земята с лявата си ръка, вдигна дясната и отби нападението със своя етагам. Борбата ставаше жестока, всички удари бяха позволени. Като два разярени слона Бехимасена и дори си желаеха смъртта един на друг, подбуждани от омразата, която се бе натрупала от години. Викове на изумление, на укоръжаване, поздравления, укори извитаха от тълпата, силно възбудена от ожесточението на борбата. На всяка цена трябваше да се избегне нещастието. Юдиштира дотича звик, дрона напусна разтревожен царската трибуна, за да отиде при младежите. Само неговата намеса можа да раздели двамата братовчеди, задъхани, пловнали в пот, с очи пълни с ненавист. Царят обяви с горчивина края на игрите. Шестимата принца преминеха набързо и в безредие пред царската трибуна, после излязоха от арената. Тълпата се разпръсна, тълкувайки този обезпокояващ случай. Празникът, започнал с радост, завършваше с безпокойство и тревога. Новият цар, една сутрин дъртаращ развика своя таен съвет. Сановниците се събраха тронната зала. След като засвидетелствуваха на царя най-дълбокото си уважение, те насядаха мълчаливо върху разкошните възглавници, Наслагани по земята. Дритараща бе заобиколен от честима мъдреци. Между тях и учителят дрона седеше безучастен. Дритараща изглеждаше загрижен и се взираше празното пространство с изгасналите си очи. Верни приятели, каза той, свиках би, за да ви уведомя за решенията, които взех, след като дълго размислях и се молих. Вие знаете, че заставен да се възкача на трона след смъртта на моя брат, аз имах едно единствено желание. Да се откажа от царуването, щом като моите деца и моите племенници достигнат пълнолетие. Мисля, че е дошло време да определим кой ще ме замести. Винаги съм се надявал, че моят избор ще се осъществи в мир и съгласие. Ови, добре виждам, че надеждата ми е пропаднала. Случилото се между принцовете Дородан и Бехимасена по време на турнира дълбоко ме нарани и ме кара незабавно да избера наследника си. Искам да избягна опасността стремежът за властвуване да изкопае още една звина. А да дам на моя народ един цар силен и ваше съгласие, реших да отстъпя короната на принц Юдиштира. Гласът на клетия цар издаваше цялата му мъка. От дълги години той се бе надявал, че ще може да посочи своя син Дориодан като най-достоен да получи короната. Сега разумът и честността го задължаваха да избере своя племенник, бащиното му сърце страдаше жестоко. Верните съветници размениха погледи на разбирателство. От името на всички дрона взе думата. Велики и мъдри дритаръщра, ние поддържаме решението ти и споделяме твоята мъка. Даваме обед, щото твоята жертва, направена в името на справедливостта, да възвърне съгласието между принцовете и да ги възроди. Като стана цар, юдищира се показа достоен за доверието на дритаръщра и тайния съвет. Той пристъпи към задачата си сърцето, заемайки се преди всичко с преобразованията и сигурността на своите владения. През царуването на Дритаращра съседни народи бяха нахлули в земите край границите и бяха изпокрали добитъка. Те бяха прогонени и сурово наказани. Походът срещу Друпада, цар на Кампилия, който беше заграбил една плодородна и залесена равнина, се овенча с успех. Юдищира беше изпратил при царя трима пратеници, един стар красноречив Брамин и двама от най-смелите си войни. Те поискаха от Друпада да изтегли войските си от завзетите земи и му дадоха да разбере, че Юдиштира в името на старото приятелство, което свързва двете царства, искрено желае мира, но не ще се поколебае да хване оръжието, ако правата му не бъдат зачетени. Мисията не излезе на добър край. Друпада беше много внимателен с пратениците, но не се съгласи да върне завзетите земи. Юдиштира, макар и неохотно се зае да защити правата си чрез сила. Той имаше обаче лични съображения да избегне обявяването на война на царя на Кампилия. Друпада беше ученик на дрона, когато последният преподаваше в училището на училищата. Противно беше на юдищира да се сражава с един ученик на своя високо почитан учител. Все пак той се постара да разработи военен план, който би му позволил вероятно да възвърне земите си при възможно най-малко кръвопролитие. Трябваше да завладее града с изненада и да застави Друпада да ги върне. Той избра най-силните и най-сигурните от своите войни и накара да приготвят колесниците. Отказа се от слоновете, те щяха да бъдат много бавни за светкавичната скорост, каквато изискваше това начинание. Когато всичко беше готово, малочислената армия се понесе с все сила по неприятелската земя. Няколко чети, срещнати по пътя, бяха незабавно разпръснати и противниците избити, трябваше на всяка цена да се попречи да бъде вдигната тревога. Наседлата от зори до мрак, откъсвайки по-малко бреме за смяна на конете и да подремнат няколко часа през нощта, непрекъснато измъчвани от глад и жажда. Юдиштира и неговите войни пристигнаха за три дни пред Кампилия. Недалеч се издигаше един зелен хълм. Юдиштира събра там войниците си и им нареди да си отпочинат и да оставят конете да се освежат пред решителния штурм. Градът спеше под ослепяващото обедно слънце без да подозира какво му се готви. Дърветата и лените скриваха шепата с мълчаци, които очакваха часа на битката. Когато конете и хората изглеждаха достатъчно отпочинали, Юдиштира извика при себе си Арджуна и Бехимасена, разположи в боен ред колесниците и даде сигнал за атака. Конете, шибани до кръв, се спуснаха напред и се понесоха по склона към градската порта. Конските копита и колелата на колесниците вдигаха облушителен шум като от лавина. Главините на колелата скриптяха застрашително, сякаш тяха да се струшат, катранът, с който бяха смазани, димеше от триенето. Стражите по крепостните стени на града се стреснаха, чувайки този невероятен шум и обхванати от непосилна паника, напуснаха поста си, без да затворят крилата на портата. Конниците се втурнаха в кампирия с ужасяващ боен вик и попаднаха сред голям площад, на който се бяха разположили търговци с конете си, слоновете си и своите стоки. Те се шатрите, хората бягаха, кръщейки. Конете и слоновете, вързани покрай площада, се изплашиха от биковете, скъсаха въжетата си и се разбягаха, увеличавайки безредицата. Мъжете и жените се препъваха в панерите и изсипаните кошници или обхванати от страх, припадаха и бяха стъпквани от животните. От всички страни се носеше плач, стенание, вик на отчаяние. Деца и родители се търсеха, викаха се, тичайки на всички страни. Войсковите части на курите, които защищаваха града, като чуха биковете от площада, напуснаха постовете си и се отправиха в безредица към центъра на града. Всички към палата, викна Бехимасена, жаден да се бие. Коресниците се прегрупираха и бързо се понесоха към палата на Друпада, но трябваше да се спрат пред стените, които го обкръжаваха. Друпада ги чакаше на входа с един ескадрон стрелци. Царят чу които се носеха от всички страни, и предугаждайки опасността. Беше подготвил защитата си. Щом се приближиха колесниците на Юдищира, неприятелските стрелци опънаха лъковете. Неколцина от нападателите бяха смъртно ранени и паднаха като подкосени. В миг отекнаха шест далечината ударите на барабан и острият звук на тромпет. Гражданите, след като премина първият миг на объркване, бяха вдигнали оръжие и се стичаха да обкръжат войните. Юдищира си даде сметка, че трябва да плени царя, преди да е станало късно. И така той събра колесниците си, но не можа да такува веднага. Отляво напредваха пет слона, които носеха войници върху гърбовете си. Отясно идваше ескадрон стрелци, развяващи с цветовете на кампилия. Аз се заемам с слоновете, извика Бехимасена. Аз с стрелците, извика почти едновременно с него Арджуна. Гигантът се изпречи пред петте дебелокожи животни и развъртя буздуга на си. С един удар той разгроми кулата. Издигната върху гърба на едно от животните, събаряйки на земята войниците, които се намираха в нея. Друг удар на мощния му боздуган разби на един от слоновете, който го застрашаваше с хобота си. Той отблъсна на трети, който беше доста напреднал, надавайки боен вик, равен на рева на сто слона и сто лава. Добре стана, че още незасегнатите слонове побягнаха в полуда. Арджуна не бе по-малко смел от Бехимасена. Той изпрати една стрела, която разкъса знамето на Кампилия, друга удари точно в челото знаменосеца, той се стропори по лице в праха. Стрелците се спряха нерешително, после, виждайки, че всичките стрели на Арджуна попадат в целта, се оттеглиха. Моментът беше удобен. Юдищира насочи колесниците си срещу друпада. Остремът на нападателите беше толкова силен, че царят на Кампилия въпреки коража си се видя принуден да се оттегли във вътрешността на своя палат. Юдиштира беше издал заповед да не се засяга царят и скочи от колесницата си с са Сабя в ръка. Разбивайки противника, той проникна в палата. Двамата противници се оказаха почти сами в двора един срещу друг, Друпада, бесен като лъв, който брани бърлобата си, се нахвърли върху Юдиштира, а той отвърна с резки удари по на царската Сабя. Селеше да я събори, но Друпада я стискаше като занитена на юм си. Бехима се не успя обаче да обезоръжи царя и вдигайки ръката на победения, го обяви за пленник. Друпада трябваше да се върне и да заповяда на своите да прекратят битката. Победителят Юдиштира прояви великодушие, като поиска от Друпада само да му даде клетва, че повече няма да нахлува в земите на своя съсед. После в знак на помирение той прегърна своя противник и напусна града. Навръщане на Юдиштира не можеше да се въздържи да не възобновява в мисълта си онова, което се бе разиграло пред очите му, когато влезе въоръжен от главата до петите в двореца на Кампилия. Докато той се сражаваше с царя, една много красива девойка с благороден вид присъствуваше безучастно на дуела. Юдищира после разбра, че това е била Дроупади, дъщерята на друпада. Замечтаното лице и гордата осанка на принцесата покориха сърцето на младия цар. При все, че царуваше като независим и уважаван владетел, Юдиштира винаги слушаше своя стар възпитател Дрона и драговолно следваше съветите му. Учителят го съветваше да бъде разумен и да не се замайва от властта. За да му покаже какви опасности се крият под съвсем невинни вид неща, той му разказа тази приказка. Един ден парикшит, цар на Хастинапур, отишъл на лоб в една тъмна гора. Владетелят бил придружен от стотина коня и слонове и го следвала цяла армия от смели бойци-фризници, въоръжени с са саби, копия, боздубени... Лъкове и стрели. Докато свитата напредвала, гората е хтяла от ударите на барабаните, трясъка на колесниците и рева на слоновете. Парикшит, дързък и жесток като някой тигър, навлизал в гората на чело на своите войници и слуги, избивайки всякакви животни. При вечер той наранил една великолепна газела. Смъртно ранена, тя все пак успяла да избяга и да се скрие. Царят събарял дървета и храсти, за да намери своята плячка. Напразно, тя била изчезнала. Тъй както претърсвал всяко кътче на гората, царят се озовал ненадейно пред един молещ, се Брамин, и спаднал в дълбоко съзерцание. Аз съм парикшит, царят на Хастинапур, му казал той. Видял ли си да минава една ранена газела? Браминът нищо не отвърнал. Той бил дал обед да не произнесе нито дума в продължение на една година. Царят се засегнал, обхванал го ужасен гняв и той повторил ядно. Твърдо глав ленивецо, на тебе говоря. Видял ли си да минава от тука една ранена газела? Браминът нищо не отвърнал. Царят, още по-разгневен, повдигнал с върха на събята си една умряла змия, навита в праха, и я метнал около врата на мадреца. После се отдалечил, ругайки брамина. В това време малкият син на брамина неочаквано дотичал и чул обидните думи на царя. Силно възмутен от нанесено на баща му, той вдигнал ръка към небето и извикал. «Моля те, такшака!» Благородни царя на змиите, отмъсти за тежката обида, нанесена на моя баща. Нека преди да изтекат седем дни, царят на Хъстина Пур да умре от твоята отрова. Едва произнесло тези думи, момчето съжалило, че се е увлякло толкова. Но било вече късно, проклятието тегнело върху царя. От своето царство с широки подземни пещери, пълни с злато и скъпоценни камъни, такшака чул молбата и се приготвил да отмъсти. Обаче царят не закъснял да узнае за проклятието, което надвиснало над него. Разтревожен, той свикал на съвет своите министри. Те решили, че царят трябва да напусне града и да се осъмоти в малък уединен дворец на върха на един хълм. Над неговото осъмотение да бди ден и нощ тройна стража. Стаята на царя да се пази от брамини, познаващи точно магическите формули за отдалечаване на всякакъв вид вечуги. Освен това, царят изпратил да повикат един лекар. Вещ в церенето на ухапани от змии. Лекарят, на който било обещано значително възнаграждение, се отправил към дома на царя. По пътя той срещнал такшака, царя на змиите, преоблечен като брамин. Къде отиваш, почтени пътнико? Запитал той. Царят ме извика, за да го предпазя от ухапването на такшака. Губиш си бремето, учени лекарю. Аз съм такшака. Ако ухапя царя, ти не ще можеш да го излекуваш. Лекарят се усмихнал предизвикателно. Тогава такшака, преобразявайки се в змия, и съскал. Са Само с едно ухапване аз ще изсуша хилядолетното дърво, което е зад тебе. Върни му живота, ако си способен на това. На дървото, ухапано от ужасните зъби на в вмико капали всичките листа. Лекарят се объркал, той се опитал да вдъхне нов живот на дървото, но било безполезно. Изкуството му нямало силата да възкресява. Пред превъзходството на божеството лекарят не посмял повече да се противи. Аз ще ти дам хиляда пъти повече, отколкото ти е обещал царят, ако се върнеш откъдето си дошъл, без да се бъркаш в тази работа. Лекарят приел и се върнал обратно. Такшъка стигнал до царския дом, но му било невъзможно да влезе вътре. Вратите и прозорците се охранявали от стражи, въоръжени с саби и тояги. Царят на змиите разбрал, че трябва да прибегне до измама. Обаче шест дни били изтекли и цар Парикшит се надявал, че е могъл да избегне отмъщението на такшака. Царят на змиите извикал четирима от своите слуги и им казал, «Преобразете се на фамини и занесете тази кошница с плодове на царя на Хастинапур». Слугите изпълнили заповедта на господаря си. Цар Парикшит, като не знаел откъде иде този дар, приел плодовете и благодарил на брамините за подаръка. Оставали само няколко часа до края на седмия ден. Парик Шит, сигурен, че избягнал проклятието, седнал на масата с придворните си. Поискал кошницата, донесена от брамините. Той избрал най-хубавия плод и го захапал. В сочното парче царят забелязал маничък червен червя и с черни бляскащи очи. Той избухнал в смях и като хванал малкото животинче между пръстите си, го показал на сатрапезниците си. От всички поданици на могъщия такшака вижте, приятели, храбрецът успял да премине прага на моя дом. Денят преваля и аз съм все още жив. Ужасният цар на змиите не ще ме види да треперя пред това нищожно червейче. Но докато царят се смеял с цяло гърло, червеят вдигнал червената си глава и ухапал ръката, която го стискала. Парик шит надал вик и се стропорил безжизнен. Презреното червейче било самият такшака. Проклятието постигнало царя на Хастинапур. Подкрепен винаги от своите доблесни братя, Юдиштира успя и в други начинания. Ако трябва да се каже истината, Младият цар силно желаеше да приобщи и сазана и карна, но те се държаха на страна, затворени в своята ненавист и прекомерна гордост. Това състояние на нещата дълбоко огорчаваше стария дритараштра. колкото племенниците му ставаха все по-известни, толкова неговите деца оставаха в сянка. Но те не бяха толкова бездейни, замисляха разплата и желаяха гибелта на своите братовчеди. Тримата братя имаха съюзник в лицето на Сакуни, един от войчовците им който смъртно ненавиждаше синовете на Панду и който беше станал вече от известно време злият дух на Дюсазана. Всъщност, той беше го потикнал да посегне на живота на вълчия търбух. Сакуни и племенниците му успяха да въвлекат в тази работа и Каника, един от старите министри на Дритаръщра. Макар и измамник той беше спечелил като лисица, с хитростта си, доверието на юдищира. По време на честите му отсъствия петимата за обграждаха стария цар и използуваха всички случаи да очернят синовете на панду. Те подмятаха например злонамерено такива неща, че Ошюдищира се е възгордял от победите си, не изпитвал никаква благодарност към стария цар и дори едва понасел по честите, отдавани все още в палата на Дритараштра, който вече не беше на власт. Верулонците добавяха, че Бехима се не искал да убие Дорьодан и че, преценено добре, да се даде короната на Юдиштира, без да се зачетат правата на най-големия син на царя, беше осъдител на грешка. Юдиштира и братята му, заети воюват или да обхождат земите на царството, съвсем не знаеха за съзаклятническото и не подозираха нищо за зложелателството, на което те бяха прицел. Дритъръщра много беше страдал, когато трябваше да вземе решение да лиши сина си Дорьодан от наследничество, той се противеше все по-слабо на внушенията, направени му от неговия зет, от неговите деца. От неговия стар съветник. Един ден Каника го застъпи открито. Мъдри дритараштра, му каза той, ако ти не беше сляп по рождение, твоят брат пандун нямаше да стане цар и днес, според закона, Дорьодан щеше да бъде наследник на трона. Твоя ли е вината, че си се родил сляп? Защо пожела твоето нещастие да се стовари и върху сина ти? Дритаръщра наведе глава, после с уморен глас добави, защо ме измъчвате? Дори да съм допуснал грешка, то тя е непоправима. Юдищира има властта, кастата на брамините и на войните му е вярна. Ако се опитаме да го свалим от трона, ще бъдем сразени. Не е вярно, че грешката е непоправима, настоя тогава Сакуни. Хитростта може много там, където силата не достига. Ние имаме един план, който завинаги ще ни освободи от горделивия Юдищира и неговите братя. Близо до делтата на Ганг има един град, който юдиштира още не е посетил. Негов управител е един от нашите приятели, готов да изпълни нашите заповеди. Щом Юдиштира се върне, ти ще го посъветваш да отиде в този град малко да си почине. До тогава управителят ще построи великолятно жилище, в което ще приеме царя. Това ще бъде една къща, специално замислена, от смористо дърво и лак. Тя ще се нарича Къщата на щастието, това е привлекателно име. Една нощ, когато Юдиштира заспи, къщата чисто и просто ще пламне. Смолата и лакът ще се възпламенят. Юдиштира не ще има време и да се свести. Къщата на щастието ще стане негов гроб. Ние ще оплачем преждевременната му смърт, както се полага, и Дорьодан ще стане цар. Стига да го пожелаеш. Как мислиш ти? Дритара Штралеко кимна с глава в знак на съгласие. Няколко дни по-късно Юдиштира се върна от пътуването си по северните провинции. Той беше бляскаво чествуван от съветниците и народа. Когато се представи пред стария цар, за да му засвидетелствува своята почит, царят го покани да седне близо до него и му заговори с престорено развълнуван глас. Дете мое, ти направи за няколко месеца това, което аз, бедният слепец, не можах да избърша през многото години на моето царуване. Границите на царството вече са сигурни, провинциите са умиротворени, хазната е отвоена. Сега можеш да си разрешиш малко почивка. Близо до делтата на Ганг, на юг. Град на Бъта ще бъде щастлив да приеме своя цар. Върби да го посетиш заедно с братята си и прекарайте там приятно. За пръв път юдиштира забеляза в гласа на царя лъжливи и лукави нотки, но не можеше да отблъсне предложението, направено така разпарено. Отдалечавайки се от покоите на дритаръщра, младежът срещна видура, стар роднина, който живееше в един кът на палата, вън от дворцовите интриги. Старецът здраво стисна ръцете на Юдищира и като видя, че бяха сами, му каза тихо. Отваряй си добре очите, дете мое. Оръжията не са само от желязо. От някое време усещам в палата атмосфера на измяна, на съзаклятничество. Всички ме смятат за дърдорко, но аз имам очи да виждам и уши да слушам. Знам какво ти каза Дритаръщра. Върви във върнавата. Що мога, ще ти изпратя един доверен човек, който ще ти разкрие намеренията на твоите неприятели. Ти ще познаеш, пратеника, последните думи, истината крепи света. Върви сега и бъди смел. Къщата на щастието. Приготовленията за тръгването свършиха, Юдиштира и братята му взеха да се сбогуват с майка си Кунти. Царицата, подтикната от някакво мрачно предчувствие, ги притисна до сърцето си и им рече. В последно време често ви виждах да тръгвате, но не трепвах. Този път вашето заминаване не прилича на другите. Вземете ме с вас, моля ви се. Трябваше да отстъпят на желанието и кратко. Пътуването беше дълго. Като пристигнаха в град Варанавата, Юдищира, братята му и царицата бяха тържествено посрещнати. Народът се веселеше. Порокана, на управителят беше подредил добре всичко. Той беше дребничък човек, пълен и отпуснат, ръболепен пред могъщите и презрителен към нишите. След като произнесе своята приветствена реч, той заведе царствените гости в къщата на щастието. Дворецът се намираше вън от града в осамотено място на края на гората, която го заобикаряше от всички страни и го затваряше като непроходима преграда. Лакът блестеше върху стените отвътре, както и отвън. Юдищира веднага почувствува миризмата на смола. Много дни изминаха в това ново жилище без никакво происшествие да смути почивката на царя и семейството му. Принцовете участвуваха в празнествата, уреждани в тях на чест, или посещаваха различни квартали на града. Те не закъсняха да забележат, че бяха следени и всяко тяхно движение отбелязвано. Стражите на управителя пред портите на двореца се сменяваха постоянно, други съпровождаха царя и принцовете при всяко тяхно отдалечаване. Сам порикана, ласкател и подлизурко, какъвто си беше, ги следваше по петите. Бехима се направ се умори от този надзор и поиска да си тръгне. Но Юди Штира, който още не беше разбрал плановете на своите неприятели, го посъветва да се преструва надоволен и да бъде на штрек. Под предлог, че излизат на лов, тримата братя започнаха да проучват подробно околността и да бележат с условни знаци горските пътеки, най-вече водещите към ганг, който течеше на известно разстояние от къщата на щастието. Трябва да печелим време, казваше юдиштира на братята си, но очакването изопваше нервите им. Дните минаваха в дразнеща мудност. Обещаният пратеник от Видура все още не идваше. Най-сетне една вечер някакъв просяк пристигна в двореца и поиска да види царя. Пуснаха го. Щом се яви пред него, човекът се провикна, истината крепи света, царят се взря в очите му, после заповяда да му сложат ядене и пиене. Когато останаха сами, просякът му заговори високо с тези думи. Велики удищира, през една от следващите безлунни нощи ще подпарят тази къща. Тя е изградена нарочно от смолисто дърво и е лакирана. Изкопай проход от твоята стая до средата на гората. Когато пожарът избухне, вие ще избягате. Ще повярват, че сте загинали в огъня и няма да ви преследват. На брега на ганг ще ви чака лодка, тя ще ви откара на сигурно място. Тримата братя веднага се заловиха за работа. Нощен прокопаваха безшумно прохода. Денем закриваха входа на подземието с дъски и кирими. Работата беше много трудна, но принцовете я завършиха преди новолунието, после зачакаха събитията. Първата нощ премина, без нищо да се случи, също и втората, и третата. Четвъртата вечер царица Кунти уреди голям празник в една от залите на лакираната къща. Между поканените, разбира се, беше порокана, както винаги, престорен и тържествен. Юдиштира, беше разбрал, че е лаком, не се отдели от него през цялата вечер и го тъпчеше с сладкиши и напитки. Късно през нощта, когато всички поканени се сбугуваха, управителят, мъртво пиян, Хъркаше върху един килим фъгъла на залата.